ان هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار الى اي ثالث <متحدث> تسلسل ولا ليس بل هو اشاره الى حد بطلان التسلسل وهو انه لو ترتبت سلسله الممكنات لا الى نهايه لحتاجت الى الهه وهي لا يجوز ان يكون نفسها ولا بعضها ليس حال کو لتلې لنفسه لی لې بلخارنا پهون واژ ب فتنقطته سله وقد یو تو هم غرض د شار د عبارت نه ارت دی په صجررجې باندې صديجررجانی او خبره کړی ده تاریخ داوی هغه خبر را نقل کئ او ور باندې رد کئ سید جور سید جورجانی سویلی اده پېرټس کئ افکم زئ کی یی خبره کړیدا دا دوڑان دینه چې کم دلیل څه کار چې دا ټول عالم محدث ته محدث پکار دے ولی پکار دے نو د دلیل وړاندن ویلی شیو د ممکناتو بی جمعیح آبا واجیبی ولی که ممکنی ممکن ایلتشنو دیم د جملی د ممکناتو نا دے نو لازم شو ایلتیتو شی لنفسیی ولی علالیهی دا دلیلو په اثبات د محدث بانده دا دلیلو پا اثبات تا محدث نو دلته که سیدی جو رجانی را گئے وی صف کو دلیل دے دا خو ډېر بختور دلیل دی او ډېر خستا حسین دلیل له هغه ځکه دا خستا دلیل دی چې پدې کې ناند تسلسل ډېر نایودا شو دلیل دی چې اثبات تواجب پر کې وو شو اثبات د چاپ کې وو شو اړو ته ضرورت پیدا نشو چمنګه تسلسل باطل کو یعنی ابطال تسلسلي تور کې ضرورت پات نشو اور ډېر پر لنډه شو دېر په لنډه کې اثبات د شو او ابطال د تسلسل ته ور کې ضرورت پاتې نشو نو علامہ منصور وہی وینا دا خبره دي څنګه دا بلکې اي سید ا داوران دی دلیل چې کم ذکر شو دی, دی کې ببن نه ابطال د تسلسل کې نبیه باد دویل پدی دلیل, دلیل سره اثبات پکې کیږي د واجب اغه د اونه په ټر ا فطن به چه کېرتا سلسله هغه دسي وه کومه مرتبه تمشي ممکناتو ټول ممکناتو د دې سلسله مونږ مراتبو کو نو دا, ار ممکن دا, دا بارا هر ممکن د بل ممکن د پارا علت نشي کېدله هر ممکن نه وهګه دا سلسله د ممکناتو مونږ مراتبو کو نو دا سلسله د ممکناتو با خام مخم مفتقر یا علت ده ته م یو اللت ته به مفت کې اوس د سسلله د ممکنات تو چې اللتته مفتکره شوو د سلسله په په د علت ته ځان د پاه شي کې ځکه اللت تو ش لنفسې لاظیمږي او په دی سله کې په سلسه ک بعضې دد ممکنات و د نورو د پارم سری شي کې دلت که دا بعضې د د نورو د پااره علت شي نو په کې پخلم دی اللت یا تو نف لاږي اللتیت ته شي نف لاږي او یا که د ایلتته د نرو شي د علت د چا شي د نرو نو دے خو علت د نورو شوولې د پخپ ممکن د علت والی که نو آغیبا دادشی شی یا ایلت نو چه آغا دادیشی شی نو لازم شو ایلتیت تشی دخپل د خپل علت تشی دخپل عیلت تپارا گورا که دا سلسلہ بازی دا تول سلسلہ دا تول سلسلی ایلت شی نو ایلتیت او که پدی سلسلی دا ممکناتو که دا یو د دی نور و نو ده خو په دوکیم نو الا تیپ ته شېلې نفسه یو دغه خبره ده نه چې ده په خپل شېره ده په خپل ممکن ده علت والی کنه غوالي نو چې دی کې یو د د شې شي شي علت چې علت يده شي د خپل علت تبار راغې علت د یو یا شی علت شو د خپل علت لپاره او التیه شی لنفسه هم نارواد او ایلی التیه شی لایلی هم ناراده نو جداسل سلسله ممکناتونه د جمیه یحاد د علت کې دي شی او نه بعضی د نورو لپاره علت کې دي نو خامه حاصل تک به نو دا سلسله قدرت لا نو د بینه به هر به یو شی چې هغه به دین هر خو یو ممتنعد اخو ایله نشی کېدل نو بل واجب دی کنه بل شيری نو مطلب دا سلسله کې شیش وخت قدرت را سلسله کې شیش نو انم انما تفت زانیس به توای وې پدې دلیل کوم ابطال تسلسل شنو به مو ثابت وې دلیل به دلیل کوم ابطال کې شیش شو شیشو لیکن سیدی جورجان خپل خبره کولا اغه وی د دوم رخصت دلیل چه ده که ابتالی تسلسل تا ضرورت نشته مقصد دا چه پا دید دلیل که یا صراحة مقدمه دا سی نشته چی دا غیر نبتالی تسلسلی معلومهی چی دا غیر نسا معلومهی یعنی یا مقدمه صراحة پکی نشته یا تک تستا خبری سرم ابتالی تسلسلو شو بیا آوه ثابت شوه دلیل تام شو خدا سی یا صراحة مقدمه نشته دا د نتیجې بحث لا نه شي ته تسلسلي ځکه مقدمه په کې صراحتانه نشته نو د دې دا خسته دلیل دی د诗ره وقته یو توهم او متوهم څوک دی سایر فکه ما خبره توهم کول نه هغه وی چې دماغ کې چمنګو ممکنات علت نشي کېدل ولی ک شین نو یای التیه په شعرین نفسیاله لري نه دا ده شخص کولې دلیل لري چې بوتلانې تل سلسليني بغیرم دلیل شي شوتام نو دی وی چې توقیدلې چې دا دلیل له وجود د صانع اپدي کې افتقارم نشته ابطال د تسلسل ته هو نه تکذالګه دا خبره ده د کې څنګه کل د سند بلکې دا اشاره ده یو د دلیل نو د بوتلان جاتا او هو ده کمرته مرتبه سلسلادم کې نه تو لا اله نهايهن لا اله الا حيات من غفرز کو ذکه ممکنات بسنده قرانګي دي دا سلسل دا دا دا دا دا دا او سلسله فرض کو نو خامہ بها ده محتاج وی الست ذکه امکان علت ته احتیاج دي وه يا يجوز ان يكون نفس هذا نفس سلسله نفس السلعه الکهونی شکه دره التیه الشیء نفسه راضی او نه بعضی کیدل شی ولی کا بعضی ده نور او ده پارشی نو یوشه بر ذهن م علت شی و دخللو نو که سلسله ده سلسلی علت خو اللتته شلی ننفسې او که دا بعض د نورې سپارهلت چې دی د دی نور شي نو لازمېږې اللتتی شدي نفې ولې ایلی ځکه محل د کېدل د شي چې اللت چې د خپل نفس دپاره د ایلو دپاره بل خارجا عنها انهابل کې دا مووج د علت به خارجدي آنهاه د سلسلی نه نو چې خکې خو خارج کې یو او یو ششي واجب ممتان خو کې درې نشینو په کوم واجب باندې شیبای واجب چې <متعنی> واجب شونه پتن قداسته سلسله فلسفي څه شو هغه خاص ما شو نو ته دا خدای څخه خپل دلیل لري چې دې کې ابتاله سلسله فلسفته سره ودونه ده څه دې کې پیاچه فلسفته والی ودونه ده څه دا خو یو دلیل لري بوتلاند چاره د تسلسل نه څه بوښو کنه نو موږ دې نه جواب ورکو رقم نکوم موږ ته نه جواب ورکه کی دلتے یو دثی دلینا نه د ذکر یو داسې مقدمه صراحتن نه د ذکر شي چې دا غي نتیجه بوتل د تسلسل شي چې دا غي نتیجه شي چې ای بوتلني دا مساله ختم شي ومن مشوره الادله برهان تدقیق او د مشاع الونه برهان تدقیق نه مولانا ته ته چند دل براهین ذکر کیږي په انتقال د تسلسل باندې نو یوت ویلکی کی برہانی سلمی اغا په ہدایت الحکمت کی ویلکی ایوت ویلکی کی برہانی تزعی صفہ سنام کی ذکر کی ایاد برہانی تدبیق کی دل ته ذکر کی پس سن مقہدات الحکمت کی برہانی سلمی ذکر کی یا تفسیر لکھنه برہانی سلمی ابو برہانی سلمی دیته وی کنا لکوس ګور داسما ادید کی او نقطه فرشتہ سي خطونه او باسا داسه سره او باسه اي خطونه تي داسه او باسه دي شي داسه نو کم کپدینه شت... پیګه کنه نشان خو ما به پیګه کنه دې شي کینا دلته کنه کم طرفه غیر متناهي عمر مانه دا او به باتي لو پقبال کې کمازي کې يو وای کنه مستقبل کې امور غیر متناهي دي دې نه دسه کینا کنه دا یو فدشي کوله بل فدشي په محشر طرف دی د شیخ ده او اودته کې تا نو څمره چې لري د خپل وبديګې د ته نو ان څه کې په پم باندې تر انفراد ځاتی کې نه مزه جاتی ځاتی کې وکر ته یو د څه زې تور سې چې انته کې بس تارق کو په مان کې بیا 50 کروڑه میلا زی 50 کروڑه زکه څه حسین چې د سکی یونای د سګولایږي چې کنا خطر آکاګه کنا څه کې او داگه نوختهنه بعده سوخه تونا راو باشی مطلب دا نزو سوه ما صرفت او تاس خدای باوشی تیه مریض دی خدای خدای خدای نوگونا یا ترفتا ما مولیسه بودرگی یا دی دستی بعده ستانسه ترین اوانا اخپا خود دیجا پرو راسه دا کن دیجا پرو ای دیگه یا پرو خوخ پرو راسه دی نوگونا با دیشنوشی تی نور دا دیزی آتای سمر چې د سیروانی رواني مانڅ کې به دا انفراجه سکیږي زیاتی نه خودمو کار دې چې دا انفراجه دا به په قدر د امتداد سمره چې دا دا خپوک دیږي نو alternator مانڅ کې به د شي سکیږي زه تا باندې لې یو جزونه غیر متنوع ته سم باندې لې مانڅ کې شي خاتون راک راکاګ مانڅ کې راکاګ لکه ګور دا است پسما سره ته یو کا دا در نو چې د مثلا د یو لې شذې شو سمره دې پکې او چې یو که ز مخ کې شون ده یو لې شذې و شود bale نو چې هم مخ د یو په تا منلی غیر متناهي او غذر نتیشې شو متناهي شو دا شی سری غیر متناهي منلی غیر متناهي دی غذر نتیشې شو متناهي ولی ده محصور بین الحافرین بکره د ښ د خپل منځ کې دی ا د دې د سیمې کرخي راخلې کنا د دې د سیمې سره خلې تر خې راخلې نو دا څنګه غیر متناهي کیدا مخصور بیناله تحصیل دې نو غیر متناهي امور چې شریه باطلی او سره زمو مستقل بحث دی کنه واکه اجماعهم شانته ده چې کیراڅ کېنا نه کیراڅ کنه د دې ته وي برهان سلمي د ذکر کېږي په سل اداګه برهان سلمي یو ګهانې تضف تی نه په کو ځای کېزیکر کېږي سلم کې لنډه خبره کې ګه و کممې زونه چې د اعدم نه وجود ته را شي عادت به وره غارې ځای عادد به ورهې ځای طرف و د اعدم به کمم طرفته را شي به ورې ایکهلس ته ووا زونه عادت قابل د تظی یعنی عدت ته د چډولی شي نو د ل سره نور کر کوڅوبه شي شل. نبشي شل اوس کی زیادت نه زیادت یا عدد کی زیادت کینا کله لشو کی زیادت کومره دا به اخر کی کومه ک کی به کومه منځ کی زیادت کیږي د سینځه دینو دلته زیادت کولې شي ک دل تر یو کڼ دریو نه جو که سرور نه دی پینځه جوړه کړو خو په کم دی کی بایچای اخر کی بایچای کینا مطلب لګی درا چې دا عادت مو دا سره نو چې دې مو نو هغه بل کی سره لګونه دی هغه څه نمو تناہی متناہیہ در تکش نطور متراہیشی پیش ہے نو عدد متناہیڑے عدد کرے کہ عدد متناہیڑے نو معادل متناہیہ لن ڈکہ رحمتہ اللہ پورے شکن مطلب بانے پو انش و برہانو ھو نا عدد نہ برہانو ھونا دے دگی عدد التزيفات جد من عدد الاصل دې ته زیف د عدد اصل نسې زیات عدد اصل دسته عدد زیف بسوي 20 او اره عدد کې بیا چې دبن نو دا زیات په په آخر کې کوي په اول کې نه کوي یي منځ کې نه کوي سکی کوي نو دا یو عدد کې متناهی ککنه کې په اخر کې کې نو په اخر راځي خو څه دی کا نو چې دا اغوم را سره بل زیات خوشل شو کنه مثلا نو د متناهی سره چې متناهی پچ کېږي نو دا ټول غیر متنافي کېږي که متنافي کېږي متناه کی که نه ل کرابه کرابه پمانه پمانه پمانه پمانه دومره سره نو بیا متنا شو بیا چ شو نو لها عادد متنای دی چې عادد مته دی نو معضود به همسی شي نو نوغیرې متنا امور په دنیا کې متخص کدللی او موجود کې لې نه شي ندمېدي دا ماچ اجمارانشانته و خوځینته خو خه خوکې نه ته که نه دا مختم شو دستا چې برهان ذکر کیږي دی ته وایي برهانی تطبیق دی ته وایي برهانی تطبیق دا برهانی تطبیق دی کی چون کی تطبیقی کړه چون کی شې کړه هغه تطبیقی نو دې وجوه دی برهان څنګه سوچ کړه ذہن کې تدادرس کړه نه کې چې عمر غیر متناهی شته اموری غیری متناحیه نو دا اموری غیری متناحیه وزتا تا باطلان پا برحانه تر بیق سر سورت تا باطلانه درسه ده یا معلولی یومی ده یا معلولی امسی ده او دی ماضی طرف تا بایو وارو کم طرف تا نو دنن یا شده دی دی نن پیدا شیه ده اما لنا پرون پیدا شیه نو دارا چې چه کم اصیل خیل چې جی ماضی طرف تا بایو در ننواله وقت دی در ننواله با او در پرونواله او چی دستی ای غوالای نو بیا بسنگی بیا پرونواله غتا دا او در ننواله سن خوزه مادی طرف تا با یو خط و غوالو سبا خط با غوالو نو یو خط در پرون در طرف نتل آقا دبابی آدم علیه سلام نمخ که اغای بلیس که و دا غیر نمخ دستی روانا دا یو سلسل از عبدال سرم دا د نن دراوانا دا نو دا راتوای چې پرونی په سلسله د او دا نن نه سلسله د د کوبرا پرونی سلسله د چارا د صغرا وډو کی دا کنه د دین او دا نن نه سلسله د چای وسکم په ازاو د سلسله د کې دی د کوبرا کې دی کړه د په مقابل کې جوز په ازاو د سلسله د کې هم وی نو بیا خو سغه سغه نه شوه او کوبره کوبره نه شوه او کوبره او که نه نوسللسه د سغه ودرې ده سللسله د چا د ی سللسله د سغه ودرې ده راکار سللسه د سغه ودرې دله چې سللسه د سغه ودرې دله نوسللسه د کوبره ودرې دله ځکه کوبر خو دد نغه وه پهڅوبا دی کبره خو د نهغه اشترده. قبرا خودا دیو نغتا و پسو بانه آگا پا یو جزبانی تی نسی شه و آغتا و نو چه پا یو جزبانی تی نغتا و نو خوبا آگا متناهی دو زیادتا متناهی بقدر المتناهی نی مگر چی شه آگا متناهی ای تصدیتا گوری دا اب برا سلسلہ دا قبرا دا, دا برا سلسلہ دا چهنی یو جزتی نسیات دا کنا دا نننه سلسلہ دا او اعدای و سلسلی در چارا در صغره در نو زمان هر جوز چې پا اززاو در سلسلی در کبرا کرد در دیف مقابله کې جوز پا اززاو در سلسلی در صغره او کمشتی نو کتو ایشتی دستی ار یو داگی پا مقابله کې یو جوز پا اززاو د سلسلی در چا کشتی صغرا کی شته نو بیا خو کوبرا کو رانه شو صغرا نو تبہ قامه خاوای چې پدې کې یو جستې کې دغه په مقابله کې دلته کې څل فلسره ده صغرا کې اغا جوز نشته نو کې نشته فلسره د صغرا د متناہی ترا دا دې څکلا چې دانی متناہی کانه کوبرا وا خود به خود ملایش و ځکه چې د اغا کوبرا خو پدې صغرا پدې اجزا او د قدر المتناہی او زیاداتو بقضر المتناهي او دا قانون ده تي زيادت ومتناهي پا قضر دا متناهي لا يكونوا إلا متناهية اغا تولا سلسلة متناهيشية تولا سلسلة چيسي وغيري مناحي ومور چيسي شو بعد ومن مشهور الادلة تي دا مشهور دا ونا دي. كم دي؟ اغا برهان تدبيق ده کم برهان ده و هو اغا تدبیق دارم که منگ بفرست که در معلول آخیر نا معلول آخیر صبح ده ننچه صبح پیدا ره اله غیر نهای جمله یو جمله به که ومیم ما قبله بواحده او در ما قبل ده دینا بواحده با یو یعنی یو سلسله با برونی معلول شروع که یو د ندنی ده نه نا او یو د اله غیر نیا جمله تنخرا یو بلا جمله بفرست که در برون نا ثم نتبو اشاره کې چې دا برهانی تدبیق وکوي چې دې کې تدبیقی بیا موږ تدبیق وکړو دلاته به ان جعل الاوله چې موږ وګرځو اوله جمله اوله نه چې کوبره د په مقابله د اوله جملې څخه کې د ثانی کې چې سلسله د صغره ده و ثانیه د کوبره ثانی جز به ۲۰ ثانی ده صغره د ثانی معوم مجرره د ثال تثال سره او د رابی جز د کوبره د رابی جز دڅه سره د خامته او د خامسته د سره. نو که په امکانه که چرتوي په مقابله د هر واحد د اول کې که چرتوي په مقابله د هر واحد اول کې واحد د چاانه نو بیا کان ناقص او کزايد بیاغه ناقص ته چا پرنګې شو وو هو محال دا خبره اوسې شه ده او که چرته نه نو موجود شو په کوبرا کې په اونه کې ما هغه جص چې هغه موجود نری په مقابله ده د کې ما هغه شی کې موجود نری په مقابله ده د کې یو شی په دویمه جمله کې په سلسلی کې د کوبرا کې جص ته او په سلسله د صغرا کې نو فطان قطوسانيه د صغرا څه و تناهي او دتی ششوا کته کوبرا خود متناهی نه کړندې وی ویل د مومن هو تناهی الاولى کان هغه ولهم ششوا لانا زکد اوله مزه تیګی په زیمه مگر په قدر د چانسره یعنی د یو جسره کوبرا زیاته شو زادت متناهی بانه په قدر د متناهی دلته صغرا متنايده بقدر المتائن کوبرا په یو جس ديره لا يكون متناهيا بالضروره کوبرا بنچيږي اغبهم متناهی نو دلتا که صغراهم متناهی شوا او کبراهم متناهی شوا دوانا متناهی شوی نو غیر متناهی امور دا باطل لی نو, تا نو تاسو تعبیر کوایی تینا نو تاس الحمدللہ تو خبرم پوشوائی اولان دی عبارت مولا گیدا خود دوم را خبر امور غیر متناهی باطل لی که چا امور غیر متناهی او طبی چې دا باطل نیدی دا سیدی نو تبو ایز زبا پا امور غیر متناییو کی که تور پسی شیعوائی. زبا دو سلسلی فرست کم یاو دا کبرا او بلد صغرا. بیا با دا کبرا او دا صغرا تو مند کساو کده دبیق. نو در نبا پختنو کمچه هر جوز واقعا کل کبرا. دا دی پا مقابلہ کی جوز پا اجزاو دا صغرا کیشتے که نشتے. نو کتماتا وای اشتے. نو خپل فرغ کبره کبرانه شو صغرا صغرا نشو نه دی ته کبراو دی بلې ته صغرا وری او ته وای چرته نشته نو کی نشته کبره ته دی صغرا و دریدل دغه صغرا کی, کی خو په دې و دریدل کنه نو کی صغرا و نو کبره و دریدل وله زکه دا یو تناہی شون زیادت اشوا او پموتناہی اج اجزا او سرا پموتناہی نو کوم شی کی پموتناہی کی پموتناہی زیات شې دواله غیري متناہی ک دواله متناہی لک ال ذکروڑ او سرا لک ذکروڑ زیات شې دا غیري متناہی که متناہی دي متناہی جو شل کروڑو شو کنه بس نور خوشو چلو نشو نو یا هازه د برهان تصدیق دی او دته ډېر لوی حیثت حاصل لپایل مې کلام کې پات شې برهان سلمیشو یا مثلاً پاتش و برحانی اغت تضعیف شو چې ار عدد به دو چندائی او دو چند با آخر کے ایک آئین و آخر کے ایک آئین فاولم او یا پا سلم کی ذکر دیں او داد رجیز و طورن بہترین دلیل دیل پا افتالی تسلسلی کی و صلی اللہ